Vasile Voiculescu, partea a cincea. La vremea când l-am cunoscut eu, Voiculescu se afla în căutarea Isihiei. Nu multora le spune ceva acest cuvânt grecesc care înseamnă liniște, pace lăundrică, dar cu un înțeles deosebit de acela pe care oamenii de rând, neinitiații îl acordă. E vorba de o pace interioară care este în același timp nepace, neliniște. Ea nu poate fi confundată cu aceea de pildă a insului a ajuns la o anumită vârstă, suficient lui, întrucât suprema împăcare cu existența a omului care se confruntă pe sine privind împrejurui. Isihia e o liniște creatoare, neastâmpărată, în continuă mișcare, dar nu o rotire pe orizontală ca aceea a vulturilor, ci o largă înșurubare pe verticală, ca învârtirea iederii pe tirs, un urcuș în spirală către înălțimile cele mai de sus, acolo unde se consumă logodna contemplației poetice. Dacă e să se vorbească și se vorbește de religiozitatea lui Voiculescu, aceasta în niciun caz nu poate fi pusă alături de aceea a lui Argezi sau de aceea a lui Ion Marin Sadoveanu, ca să-i citesc doar pe aceștia doi dintre scritorii cunoscuți de mine. Primul era un religios de tip meditativ, care renunțase la orice formă de ritual și se concentrase în cugetare. El spunea, și nu numai în poezie, Te caut, mut!" Te închipui, te gândesc. Sau rugăciunea mea e gândul. Al doilea din potrivă devenise un ritualist aproape bigot și nu puțin erau cei ce puteau să-l zărească într-un colț obscur de biserică, îngenunchiat, în fața lumânării pe care o sărutase înainte de a o fi aprins. Față de meditativul Argezii și de ritualistul Ion Marin Sadoveanu, Voiculescu era un contemplativ, pe o treaptă cu mult superioară. Nici contemplația lui nu avea un sens comun. El nu trăia starea de extaz, adică de revărsare a spiritului în afară, ci pe aceea de entaz, în a sufletului în propriul său interior, o perpetuă angajare în cursul lăundric. E o experiență de excepție, la care se ajunge printr-o inițiere de lungă durată, răbdătoare și deloc lipsită de riscuri, mai ales că treptele ei mai de jos presupun și un atent proces de mortificare. Eu, de pildă, n-am fost niciodată un inițiat în isihie, dar Voiculescu era. El nu numai că o căutase, dar a și dobândit-o. Nu era un teoretician, ci un practicant, fapt pentru care și vorbea atât de puțin despre experiențele lui leundrice. Am stăruit asupra acestei dimensiuni spirituale a lui Vasile Voiculescu pentru că, după părerea mea, marea sa poezie, cea din ultimii săi ani de viață, nu poate fi înțeleasă altfel. Câtă vreme poetul s-a aflat în faza de inițiere pregătitoare, adică printre anii 1948-1953, poezia lui cunoscută sau încă inedită se resimte de oarecare descriptivism. Isihia era o sursă de inspirație. Mai târziu, când a ajuns la plenitudinea contemplației, Isihia îi devenise inspirația însăși. Tocmai de aceea cred că e impropriu să se vorbească de o poezie de inspirație religioasă a lui Voiculescu, însă și rugăciunea lui era artă. Contemplația avea drept rezultat poezia, nu fără să zâmbesc am citit cândva surpriza unor critici literari care credeau că în ultimele sonete închipuite au descoperit nici mai mult nici mai puțin, decât răbufnirea erotică a unui poet la vârsta de 70 de ani, ca și cum pe acesta l-ar fi apucat amocul ultimului iub. Între Eros și Agape, distanța e enormă și poate că în ea ar trebui căutată și însăși rațiunea de a fi a ultimelor sonete, sublima Daos la acelea ale mare lui Will. Dacă Shakespeare ne-a lăsat poezia unui geniu, Voiculescu ne-a dăruit pe aceea a unui charismatic.